te on s'ha passat volant i al te costat mai m'he sentit sol Quan sembla que tot s'ha d'ensorrar et miro als ulls i torno a l'allà Les teves mans saben escoltar La teva pet a volar no hi ha paraules que em puguin dir tot el que tu em fas tot el que hem guanyat tot el que hem perdut ho tenim guardat en el sagrat Aquí estem nosaltres per passar unes tones, però que molt agradable amb el nostre convidat del dia de avui, avui que que visita els nostres estudis i en parlem una estona de música sobretot, però de com s'ha involucrat amb aquest món, de com li varen sortir les ganes de dedicar-se amb aquest montant que és el de de ser música en aquest món. Avui convidem i volem parlar amb l'Albert Oliva, ell fa servir un, un nom eh, que és un joc de paraules, després ens l'explicarà però que us quedi clar que és Alberta, Oliver, Albert. bon dia, benvingut bon dia, Rafa gràcies per estar nosaltres, anem a parlar una mica de tu de la teva música eh, de fet, un, un àlbum que ens ha vingut a presentar avui aquí, però que és un àlbum que ja porta un cert recorregut, aquest fusta d'acord, perquè és un àlbum del 2018 què va passar? que no va acabar de funcionar el començament ni el promociones ara? o com, o com van les coses? no, no, bueno, no, no, no sí, estic molt contenta Sí. Com va anar? ha anat això? No, ha, anat, ha anat molt bé, eh? mm -hmm. sent, bueno, encara estic bueno, promocional o així. bueno, promocionant de fet els discos queden per sempre, però no? que passa que si sí ja estic com una mica al final d'aquesta gira de presentació, tot i que tinc alguns concerts encara i els faré, però estic començant-me a concentrar ja pel segon disc que tinc moltes ganes i mm -hmm i això, però bueno, molt content d'estar de, de aquí a Progell que no havia eh, estat de... no, no, i feia temps que, que corríem al redire per, uh, per que vinguessis mm -hmm. i ens poguessis uh, parlar aquí als estudis que, que estem a Parla de Progell però per tothom que, que vulgui escoltar aquesta entrevista Fos d'acord, àlbum editat el 2018 uh, publicat per el Segell uh, Microscopi, com va sortir aquest àlbum? Mira, aquest àlbum va ser fruit perquè jo porto molts anys de nom de la música més de 20 i havia treballat amb d'altres artistes com a arreglista, eh, però mai m'havia mai havia m'havia fet càrrec de tot el procés artístic ni de les lletres, de tot. I va ser una mica un repte de dir que vaig dir, "Vos pues fer la meva música, vull fer-ho tot jo i poder poder decidir tot de tots els detalls, no? I vaig començar un exercici de a veure què sortia, quines idees sortien i el, aquest disc va ser mm, molt això, una catarsis, no?, del que portava dintre i el que em sortia, transformat en cançó, i per això és molt emocional i també té aquest títol Fusta de Cor, perquè, bueno, són tot d'emocions i, i estats que em van sortir en aquell moment, que ara, ara ja fa, clar, fa una miqueta tres anys també, clar, ja he anat canviant la cosa, mm -hmm. eh, però, i bueno, i, i a partir d'aquí doncs, vaig començar-ho a muntar, a buscar els músics, a veure com, i fer-me càrrec de tot que la veritat que ha sigut un... bueno, descobrir un nom món també. Tot i que molts anys que porto la música i treballant amb altres artistes, clar, fer-ho tu i ser responsable tu de tot, no?, pues eh bueno, unidor passes per per tota raua. No? Bueno, jo on certes es coses de teves si t'equivoces si també. Exacte, aquí, sí, sí. Uh, no hi ha res més. Parlem una mica de tu primer, després nim parlar per l'àlbum per perquè tu ets Figarenc, no? sí. vaig, vaig llegir i em va fer em va fer gracia quan parlaves del teu avi de, de Vilanant, no? Sí, el, llegir, el meu avi de Vilanant sí, sí, sí, sí. i d'aquí sí. i d'aquí venia una mica el fet de que tu també doncs Dius, home, jo també ho sóc, no?, una sí. mica, tinc, tinc sí. aquesta rel. Bueno, de fet, de la família sóc l'únic que viu a pagès amb gallines, gossos, mm. hort, i m'agrada molt, si sí, el contacte amb la natura i, i també la inspiració que dóna, i, bueno, sí, i, i, el, i sóc l'únic que ha sigut, diguéssim, la branca... La branca de l'avi, sí. en aquell cas. Un pagès una mica rar, perquè pagès és músic, però, però bueno, sí. Pagès músic era... No, no, et dic jo, no. Ah, no, no, però pau dona, no autèntic, allò, tota la vida treballant al camp, sí, una vida dura. Eh, uh, que com, com he dit, a prop que resideixes, a uh, casa de la selva. Ah, exacte, sí, ja fa uns anys de manera estratègica també per als concerts, per moure per Catalunya. Mm uns doncs, però per no estàs al mateix que Cassà, no? Està una mica al voltant de Cassà, no? Ah, sí, no? Masia, en un veïnat sí. Ostres, deus està, de fàbul en una de les zones més boniques d'aquest sí. país nostre. La veritat que sí, que és entre Cassà i Sant Andreu Salou i és una zona molt màga. Uh, què hem de dir d'aquests pobles, eh? Camp Llong per allà mig, la cartera Caldes uh, si ens escolteu des de fora d'aquestes contrades us recomano una visita perquè realment val la, val la pena, promocionem el nostre país i aquí som. Totalment. Albert uh, dius que fa molts anys que et dediques al món de la música, què havies fet abans de, de dedicar-te a fer en solitari com ho feies ara? A què et dedicaves? En quin grups ara està? En quin tipus de música feies? Una mica de resum de tot. Sí, la veritat, bueno, que he fet, he fet coses bastant variades durant uns anys havia acompanyat el cant can, can d'autor Joan Jovós de Figueres i també havia fet arreglista vaig estar cinc anys vam publicar dos discs amb ells llavors amb grups de versions eh, bueno, a mi m'agrada també molt fer versions llavors també tinc trios de, de funky o de, de jazz, de, de versions de rock, també. Llavors, eh, també havia fet bastantes festes majors amb un conjunt que es deia, que es deia Virus, mm -hmm. que, bueno, corriven per tot Catalunya. Llavors, també estic en un tribut que encara que fa vuit anys que som, en un tribut a Marley, que hi ha un parell de gossos, en Nacho i en Roger dels Gossos, i és, és bueno, és un tribut a Marley, temes de Marley, reversionats, i amb, amb ells portem vuit anys girant, i encara encara anem fent bolus, d'en Bob i d'en Xiqui o d'en Bob? d'en Bob, Bob. <ríe> I, i bueno, bàsicament eh, també m'agrada molt reversionar versions i donar el, el meu també és creatiu, més... i llavors bueno, he fet molts volus de, de, de versions i sí, és una mica això, també costa ja eh, recordar-ho quan mires endarrere, els, els grups de... Eh, bueno, com costa. És un músic de carrer, no? Trepitjar carrer, trepitjar tablados. Que, sí, que anaven, sí no? jo sempre dic un treballador de la música, no? Mm -hmm. treballador, perquè realment el meu, la meva feina és en el directe, el que m'he dedicat exclusivament més és el directe. Mm -hmm. També en gravacions, però o sí sigui, a mi el que em tira és el directe. El tot això és que no influència té a l'hora de, de després compondre, perquè és clar, pel que he sentit, aquí tens un filó d'influències, mm -hmm. d'arrels de, de tipus de música, que si rigui, que si funky, que si, no, si jazz, pop de tot deus tenir aquí, no? Sí, la veritat que sí que això em fa reflexionar bastant perquè quan faig temes m'assur un reggae m'assur un blues, m'assur un pop m'assur un folk i la veritat que amb això ara, per exemple, de cara al segon disc sí que reflexiono a veure no? si a nivell estilístic agafo una línia més homogènia d'un estil o, o no, o continuo que eh, vols que amb una... Sí, al, al final pot ser sí, però passa que no això m'ha passat sempre, que no he trobat un estil com per quedar-me, és dir, tots els estils m'agraden, però no, com per, no fins al punt de quedar-me, llavors no sé ara tinc alguns temes alguns regues, ara tinc alguns pops i no sé, jo crec que et posis final... en una casella vamos, a tu, no? Tu, no, tu ets un home sense etiqueta passa que a vegades a nivell uh, de màrqueting funciona també que tinguis el teu estil com molt clar molt marcat, també de cara als programadors no? que ja te, vale, pues te, te, te, te ficam en aquest target i te aquests contextes sí, però això també té la seva part negativa perquè els hi presentes un producte amb, una, amb un segell per dir-ho així no? mm. diu, això és tal i diu nah, ja no m'interessa no, no, sí. no escolta'l Mm -hmm. escolta'l perquè tindràs una sorpresa sí. segurament no? passa que també costa perquè clar si envio un tema reggae, per exemple llavors tenen el concepte de com que és tot reggae no? o envio un tema més folk i diuen ah vale, el tio és folk però clar, al final si sí, el millor seria clar quan algú veu un concert llavors sí que diu, on dia, sí que passa per llocs no? Tal. i fusta d'acord què és? doncs? fusta d'acord, mira la definició que per això li vaig posar aquest títol Uh, fusta perquè és molt orgànic molt natural, en el sentit que no hi ha electrònica en tot el disc i que tots són instruments de fusta hi ha molta fusta, es nota molt la fusta no? Però hi ha molta corda, hi ha violins, violoncels i gairebé tots els temes van a ser separits amb, amb guitarra acústica i veu eh? d'una manera natural llavors d'aquí ve la, la, la fusta i acord perquè són bastant emocionals jo sóc un tio, la veritat ara hi ha, hi ha aquestes altures ja no ens hem d'enganyar, però sou bastant emocionals, llavors els temes sí que parlen molt d'emocions, de, de tirar endavant, de l'amor, del pas del temps... Bueno, són bastant profuns, no? no és una música superficial, no? Que això també m'ha donat que la gent que hi connecta, o hi connecta molt, no? I, I en canvi la gent que no hi connecta, o que potser busca una música més superficial, de, de oci o lleure, eh, doncs, no potser no, no connecta tant, no? O, o diu, on hi ha cadens, no? O, Uh, però bueno, i d'aquí seria una mica història no? de com una cançons emo emotives i alhora també pues, naturals també volia que això que fos una uh, bueno, cosa molt, molt, molt orgànic, no? Mol de fusta, molt de fusta no? que és una mica, vaig una mica en contra de, de, de, la, de, la, de, la, de la moda actual perquè l'electronisme està posant molt a, a la creació i sobretot a, a les guitarres estan desapareixent una mica però clar, jo el ser guitarrista <laughs> Pues, tenim la guitarra aquí sobre i ell ens interpretarà alguna peça perquè l'ha tot de manera acústica però ara triem una de les cançons de, de l'àlbum que no vulguis cantar-me o cantar-nos en, en directe perquè l'escoltem uns, uns segons uh, Per exemple em puc tenir pensat que faria que no uh, potser el, el blues Mira, el blues que és l'esgarrapat que aquí uh, bueno, és és un, és un blues així bastant cru. No? I vaig tenir la, la, la col·laboració d'en Xerí Marastena en el solo de guitarra, que també em va agradar molt. I bueno, m'agrada molt com camina aquest. I em va quedar molt bé en, en banda. Parlem una mica d'aquesta cançó, de, de, de com va sortir. Sí, bueno, de, aquest... De les, què va? Sí, l'esgarrapat és... La lletra diu això, no? La vida m'ha esgarrapat com si fos un gat. I és una mica... Bueno, eh, Parla una mica dels excessos de... de, de de la vida, no?, d'anar a dormir tard, de no fer gaire bondat, I és com que la vida m'ha passat una mica factura en aquest sentit, no?, de, bueno, de la bohèmia i tot això, però bueno, encara estem aquí, estem bé, eh? però sí que, bueno, anar a dormir tard i aquest món bohèmi de la música a vegades també t'ha eh, esgarrat una mica. L'escoltem uns segons. La vida m'ha escarabat, com si fos un La vida m'ha esgarritxat Com un esparcer molt val I ja m'ho deia la mare No hi has d'anar sempre dur i viat. La vida m'ha ferit I la música m'ha curat oh. La vida m'ha esquinsat com si fos un barrac Ja m'ho la mare Ep, noi, vas pel camí equivocat és la música de l'Albert Oliva, i hi han ha coses que són molt boniques. Si vosaltres busqueu l'Albert per, uh, per les xarxes i voleu saber-ne més coses d'ells, sapigueu que ho heu d'escriure amb B baixa i amb D. Uh, és un joc de paraules que a mi em va fer molta gràcia, que no el no vaig, uh, no, no vaig veure. Un joc de paraules amb el color de l'oliva, però que també té revés, té alguna cosa a veure amb aquest pagès que tu reivindiques. Sí, una mica sí que és l'essència d'agafar... Jo em dic Albert Oliva, però escriure amb, amb B baixa i D com el color queda com si fos una tonalitat que digui, no? que és un, o, o el blau marí o el verd oliva, passa que no, no es fa servir gaire el verd oliva en català, no? en castellà potser sí, no? el verd oliva Feituna. o el verd aceituna es fa servir mm -hmm. més i sí que bueno, sí, també que té aquesta connotació natural o de, cap a la branca de, de, de pagès i si sí, és que jo la, la connexió amb la natura per mi és realment vital ja. va haver-hi molt de temps a Catalunya que en parlàvem del rock agrícola t'hauries de, sí, de posar-hi tu també una mica sí, eh? sí, sí, el punt agrícola uh, escolta, parles de, de nova música que, que estàs uh, preparant que estàs uh, treballant, perquè uh, ja ho hem comentat al principi, aquest fusta d'acord, aquest magnífic treball discogràfic us recomano, especialment busqueu-lo a través de, de la plana, de, de l'Alberto, de, del segir microscopi, uh, està arribant al d'un recorregut, que són dos anys i pico des que va sortir, per tant tu dius, estàs preparant, no sé si tens previst que surti aviat un nou àlbum eh, o com, però quin és el procés de, de maduració després? Perquè tu dius, porto 20 anys a la música, però vamos que ets, ets novato en aquest sentit, eh? Exacte, sí, això és curiós, perquè tinc com, no?, aquesta doble personalitat. Per un punt soc emergent i per l'altre punt soc un, una mica puretina. Després, quan de donen el títol de millor artista emergent i dius, porto 30 anys a la música. Sí, no? sí a vegades m'he trobat eh, en algun lloc de jo, clar, artistes i però bueno, en fi, eh, al final sí, tots som emergents <ríe> doncs sí, ara estic molt posat eh, concentrat en composar i eh, bueno, acabar de treballar per anar, poder anar a gravar l'estudi i el segon disc, que tinc moltes ganes i jo voldria que sortís a, a, a la tardor el eh, passa és que bueno, fer un disc és una cosa, jo comporta moltes coses, perquè clar només, no només has de fer el disc, sinó tenir pensat ja el videoclip la promo, etc concerts de presentació però la idea és aquesta, gravar abans de l'estiu i que surti a la tardor. I moltes ganes, també, perquè el, el procés creatiu i és, és genial, també. De... Mm. És una bogeria, també, eh? <laughs> perquè un dia ho engegaries tot a rodar i l'altre no, i bueno, és tot un procés que vas passant, però al final és molt mago no?, que neixi algú de tu, és, és molt maco. Sí, va meravellant molt el món dels, dels compositors, en aquest cas dels mm. cantants-compositors, allò que en anglès en diuen els singer-songwriter, mm. tan, tan famós, molt vinculat a la música folk, però que no té res a veure, ah, perquè tu pots fer qualsevol tipus de música i sé el que ets tu, un cantant mm. i un compositor. Eh, a tu què t'inspira? Què t'inspira per compondre? Tens, tens alguna muleta o... Què tens? No, amb el, clar, amb el temps vas veient coses que funcionen, no? Per exemple, caminar, caminant, eh, em funciona bastant per el tema d idees de lletres. De, normalment, quan si camino, amb, on diu, em surt una frase, em surt una idea inclús també musical, i com que cada dia també vaig caminar una hora així amb els gossos i tal, i és un moment... Eh, bo per, per composar sí, i després hi ha bueno, altres coses no la tranquil·litat eh, el, per exemple, el jo viure en un entorn que no tinc veïns, que estic al mig de la natura aquesta tranquil·litat, aquest silenci que és una mica com el full en blanc pel pintor, és molt, molt important si estic en llocs on hi ha molt de soroll o, o, i, i també en soledat la soledat també, en el meu cas també és bastant important, és dir, que no hi hagi ningú està sol, tranquil i si pot ser amb la, la natura encara millor. I, que, I de tant en tant, bé, bueno, també ficar-me a togar i experimentar, eh? l'experimentació és molt bona. Però sí que el caminar he vist que em, em, em funciona. I llavors també, clar, evidentment, la, o, la, o, almenys els meus temes són autobiogràfics, en quasi la majoria dels bons temes són autobiogràfics, llavors per tant la, també has de tenir experiències i coses noves, sortir de la zona de confort, no? i perquè et donen que és una mica l'aliment no? a, de, de, a través dels temes eh, a vegades també, per exemple ara estic passant un, un molt bon moment que tinc com una, un equilibri no? eh, i, i la veritat que depèn de com estàs tu també et surten unes coses surten et surten altres no? ara, aquest, aquest segon disc el primer disc acabava una, havia acabat una relació de parella llavors jo estava bastant enfonsat i el, es respira també un aquest aire melancòlic en el primer disc en canvi, clar, aquest segon disc segur que no perquè no, no estic melancòlic, sí, estic això, content això depèn, no, eh? sí. perquè hi ha moltes grans cançons de la història que han sortit de moments tormentosos sí, de, sí. de, de la sí, vida d'un sí, sí, precisament Generalment, entre cometes, allò quan estàs fotut, sí que... Eh, però ara estic molt amb l'exercici d'intentar fer temes alegres i que siguin interessants i que també arribin i que siguin profuns. Que és complicada, eh, de... per mi és molt més complicat això que deies, no? Quan un està trist, oh, té molta profunditat, aquella tristesa. En canvi, l'alegria eh, costa que tingui profunditat, que no sigui alguna cosa de per exemple el tema de content del primer disc era la intenció que no parla d'alegria i ja està no? sinó la intenció de ser content no? de la lluita per aixecar-te al dematí és una, com una actitud i bueno, i ho he aconseguit una mica no? potser mira també ho vaig com demanar amb una cançó i, i, i això, però si sí, realment sí que és més fàcil des del dolor és dir, el dolor té molta energia no? en el fons, i aquesta energia és com fàcil i eh... en canvi l'alegria bueno, quan estàs content és bueno, no, però Bueno, costa més. Quan estàs content se te'n tot. Sí, dius, mira, no, quan vaig algú. a la platja o jo què sé, no tens cap. I fas coses i tu, rai, que surts a caminar doncs, per aquella zona que hem comentat al principi de l'entrevista sí. i ja, que s'aturirà el món, que, ba... que no baixo, ah, en aquest bé. cas que no baixo. Uh, estem parlant amb l'Albert Oliva, intèrpret a Figarenc, que, que, com hem comentat, resideix des ja de fa un temps a Caçada de la Selva i que té unes actuacions properament, de les quals en parlarem d'aquí un moment, perquè tenim ganes d'escoltar una mica més de la seva música. No sé si seria el moment de agafés la guitarra i ens acantessis alguna cosa. Sí, com, com vulgueu. Doncs uh, escoltem una de les seves peces que ens la cantarà ara mateix. Sí. Comprendre el sol a l'hivern caminar descalç com un atac de riure com el teu millor somriure quan et sento ben a prop notar que ens puja l'escalfor començar un dia amb il·lusió que guanyis sempre la passió sé que no tot es pot canviar però avui això ha de millorar content, jo sempre vull estar content yeah, yeah. Content, jo sempre vull saltar content Cufoi i boig per viure Muntaré una fàbrica de somriures, saltarem problemes de tres en tres, matarem la por en un no-res, ben bruts i esxalebrats, jugarem a ser invertebrats, no hi ha mandra si s'espanta, viurem sempre a sotó una planta, sé que no tot es pot, Canviar. Però vull això ha de mi llorar Conté i sempre vull estar conté Conté i sempre vull saltar Conté Conté de arribar a fer una amb, amb sis cordes i, i una veu eh? les, les coses que es poden arribar a dir i, i treure de, de l'ànima, Albert sí, sí, sí, és, és una jo bueno, tinc, per exemple alumnes de, de guitarra i, no? I de cant i de música i els dic no, això és un poder, no? és un superpoder és un... i la guitarra és, és, un, és una arma molt potent de... de... Bueno, de, tra de transmissió, no?, I la, i la música també, no?, és, un és una arma de, de, de transmissió de, de sentiments i de pensaments i de... brutal, no?, realment, mm. sí, sí, és brutal. Creus sí. que molts de, de vosaltres agafàvem la guitarra quan éreu joves per lligar? També, també és una... Bueno, sí, sí, es lliga, però no, al final tens aquí un... necessites treure coses a fora, ja? Eh? Sí. És molt curatiu, la música realment... Jo no m'ho pensava fins a quin punt podia ser realment curatiu, no?, de d'ajudar-te en, en Jimi Hendrix deia que la guitarra era una petita ala no? Little Wing hi ha un tema de Jimi Hendrix que es deia Little Wing i és això és una petita ala per, per fugir o no? per enlairar-te no? per, per, per fer-te sortir de, dels problemes de... és cicatritzant totalment, sí, sí, sí. I, i, i, un, i també t'obre aventures no? estic, sí, estic molt content la veritat. tot i que és, és d'orillo, és un ofici molt dur però després té aquesta part eh, tan potent, no? Mm -hmm. És bonic poder-te poder curar tu mateix, intentar també curar o alegrar la vida amb els altres. És ah, eh, el que transmets. Ho fas per tu, sí, sí, sí. psicologia per tu, però també per als de més que, ah, que et puguin escoltar. Albert, on t'has portat Fusta d'acord Cor? On te l'hem pogut sentir? Has fet, durant aquests dos anys has fet molts obelús? Sí, la veritat que sí que m'agrada molt i estic molt content perquè ha funcionat molt en directe. No? Més que Les xarxes i tot això i la promo la veritat que costa és una cosa que al final final, bueno, també has de tenir una infraestructura potent com per fer una campanya de, de promoció i a mi sempre m'interessa els concerts no? que la gent vingui al concert i que quedi content no? perquè al final és, per mi és, bueno, és el meu espai més important, i la veritat que sí que hem anat al Festival Emergent uh, al Cicle Inaudit de Cap Llong bueno, uh, el Romànic en viu a Planoles, alguns vols uh, els vaig poder fer amb tota la banda que érem Quintet a l'estiu i que també és molt espectacular, i ja en bateria els temes també agafen una altra dimensió i, i molt content, la veritat, a l'Auditori dels Caputxins de Figueres també vam fer un bolo molt bonic, eh, a Vic... La veritat que molt content, la veritat. És que mentre mogut per Girona i Osona, no? Si és, sí, sí, sí. És la sí. teva zona d'influència. Sí. Barcelona, veus, per, encara no, no... També, bueno, és una altra... Clar, jo també m'oc més per aquí i, i també normalment comences més des de, des de la teva localització i llavors vas, vas escampant. Sí, sí, he anat eh? a Vilafranca del Penedès, mm. però sí, Barcelona... També no és fàcil eh, trobar espais a Barcelona, la veritat, eh, per poder... Eh, que a mi sembla que n'hi hauria d'haver-hi més, no? però... Sí, però no és tan... Costa entrar no? sí, costa, costa més entrar-hi, sí. Aquests cantants de comarques. Sí, sí, sempre hi ha una mica això, eh? La veritat, sí. Hi ha... Però, I... bueno, jo content, eh? De comarques, vull... mm -hmm. perfecte. I properament et podem veure, si, si voleu seguir-ho, amb un parell d'actuacions, un a l'Alt Empordà i l'altre a la Garrotxa. Ah, exacte, sí. Parla'ns una mica d'aquest parell d'actuacions per si hi ha algú, doncs, que, que s'anima i vol sentir-te en directe. Doncs el... 29 de febrer estaré a, a la MoT, que és un espai molt, molt, molt guapo, molt ben perill i vaig estar fa uns mesos i fan una programació molt bona sobretot de, de jazz i també d'autor que això és a l'escala el 29 de febrer i llavors el dia eh, 7 de març si no m'equivoco 9, no, m'has dit abans eh? no no, no. Hòstia, no. crec que es Anem a, a, a mirar-ho amb el set.na Sí. Dissabtesab 7 de març que fem faig la presentació en solitari amb alguna col·laboració a, a Olot, que Olot encara no havia presentat el disc i els nous catòlics. Sí, és, mm. que és un espai també que es pot menjar i també hi ha una... No m'has parlat d'horaris, quin sol en ser de nit, no? Sí, a, a, a les 9-10 de la nit són mm. aquests eh, concerts. Ja. Molt bé, doncs eh, ja ho sabeu, a la mot a l'escala 29 de febrer i als nous catòlics de Lot el dia 7 de març, dues oportunitats per poder veure a la zona gironina esperem que d'aquí, d'aquesta xerrada que mantenim i de, de les emissores que tinguin a veure de, de programar-la no ens pugui sortir alguna cosa més enllà fora de les nostres fronteres, més més gironina Uh, acabarem el Bert, no sé si de tot el que hem dit, eh, amb mentes cuidat d'alguna cosa, ja veus que no hi ha guió, sinó que senzillament és una xerrada entre, entre amics entre, entre companys que estimen la música per tant, digue'm a tu uh, alguna mm. cosa que vulguis adreçar amb els nostres oients No, bueno, que la gent que encorregida o com vulgui escoltar, doncs pues que no dubti en escoltar i que em pot, eh, pot escoltar el disc a Spotify ficant Albert Oliva amb B-D i també em pot seguir a les xarxes eh, on actualitzo els concerts i tant a l'Instagram com al Facebook, també buscant Albert albertoliva amb ve baixa idea, allà em trobareu. Ja els hi poses difícil a la gent, eh? Una mica. Sí, hi ha gent que m'ha dit i això a nivell de màrqueting no sé si és molt. Si Passa que la gent també els hi fa gràcia, no? I llavors... Bast... Mm. No, se't passa que també tinc problemes a vegades amb els cartells i... mm -hmm. o que la gent em diu tio que has escrit el teu nom en faltes no, no. <laughs> no, no. no saps ni no, com no. et dius ara has d'escriure l'Oliva amb alta i ja tot, tot ha <laughs> de no, no, no. acabem doncs amb l'Albert Oliva que ens ha presentat fusta de Cor, i també ens ha parlat de la nova música que està component i que en... ens encanta haver-la tingut aquí avui amb nosaltres i que finalitzarem una cançó no sé si vols que la tragui del disc com el vols cantar tu. Uh, com, com vulguis Home, jo m'encantat sentim-te sí, Si vols, eh? mira, ja ho provaré de fer la Què en, me cantaràs? Faré uh, Al teu costat, que és una cançó d'amor i que diu alguna cosa molt senzilla no? que quan estimes algú vols estar al seu costat Molt bé, doncs escoltem aquesta cançó que ens cantaràs i donem part d'acabar l'entrevista. Moltes gràcies per haver vingut de tot cor de veritat i molt d'èxits. Moltes gràcies a tu, Rafael Aquest temps s'ha passat volant i al teu costat mai m'he sentit so. Quan sembla que tot s'ha d'ensorrar et miro els ulls i torno a l'airar. Les teves mans saben escoltar la teva pell em fa volar, no hi ha paraules que puguin dir tot el que a tu em fas sentir. Tot el que hem guanyat, tot el que hem perdut, ho tenim guardat en un lloc sagrat. Jo vull estar al teu costat No vull veure't marxar En aquests temps tot és complicat Creixer molt plantat al teu costat. Cada cop que em venç la por et tiro els ulls i torno a l'aire. Les teves mans saben escoltar. La teva pell em fa volar. Amigos, Alberto Oliva. Moltes gràcies a vosaltres. Uri Lazalas, esa alta. Azul son por carafa. Es a subtay. Queda turnacu, manzana.